Zintzilik irratiko erretegia zaioan jarraitzen duzuet, horrengo honetan, bisita ba, badaukagu, bueno, izena galdetu gaina gazte txekoa dira, nola izena duzuet, berkatu? Ani bai Ta ania alaia. alaia. Biak ere alaia eta ibai, horretako ba, gazte txekokidea dira, eta zintzilik irratira urbeldu dira, zen larun bat honetan, ba, elkartasun kontzertu bat antolatu dute, gure etxeko ateak zabalik dute, lemarekin, eta bueno, lehenengo galdera, a ber... A ber. Nik ustu jende guztia jakingo dure den handen konzertua, baina hondo dago esplikatzea azergatik handen konzertuarena. E, eh, bueno, ba, aukeratu ego idei hau edo ff, egun nori berezia izatea, e, eh, tipo, oza, musika... Gune desberdinetara biratu, oza, bai jende ezberdina ulbiltzeko ba kontzertuak, gero rap, gero gauean ja geio punko, i ordun, aukera emateko jendeai e, garena, ez e, azkenean sei gazte hauek espeteratuak izango direla, ba pizkate egun hori elkartasun bezala giro giroriotia za ba jende desberdina beti ere ba, eskubide horiek guria doreta Hoy enga tivo raccatu degula, ba, ezakit, jendia hortan kontzientzatua egotea eta ez dela bakarrikan, ezakitu Mm -hmm. Berez, Bera saipatu ditu zu eh sei gaste jendeak segurotu eskualdeko jendeak ere badaki, baina nagian kanpotikan kan matematiken zuten balima gaitu, ba igual oraindik ba, kan es daki, baina badu zeigazte, sei gazte, horretan, ba aurki ba dose momentutan, okay. ba espezialatuak esanaiteskela eta. Eta hori segatik, ba esaten duzuen, ez, eh? kontzertua ba larun bat honetan, ba gastean. Aipatu dizue talde eta giro desberdina eta ko taldeak egongo dira zentzu, dira, dira taldeak. Ba, arratsaldean aurrera eh rap darki konzertuak egongo dira eh arratsaldean Bunker 13 Los Guarros MKR ta gero resistentzia Sir ta Sirbuloson eta gero amar Etatik aurrera arratsaldean Punkoy konzertuak Corkones de Pasaya de Bobis Street Bastards et afai to live mhm bai eta ke mm, bueno, ojo amar batalde ateratzen dira hor ez bai bai mhm mm eh doañik da edo bai doañik izango da, da Girona gongo da, pintxoak eta horrela... Ja, mm -hmm. Ez da, da gazte hauekin ba, egiten duzuen lehenengo lehenengo ekinmena, ez da gaztetxean, zuretako gaztetxean, orain dela aste batzu baita ere, ba, bian jarri zenuten, ba, txikin mendua jasotzeko, zuen ba, web horrean ikusi daitekez, ze moz dihua? Ba, ba hoi, pues simas, hoi... Asi eran egiten jende asko ez da, orain pixka geldiriago, eta, bueno, simas, orain, aber, jende gehiago kontzertutan egaita, arrazkeak aterako ditugu... Ba, oie, bai, atxekimendua jendeak emateko, eta, a ber. Ba, egeien bat hori lortu nahi genula, ere mu jende desberdina jaulduritzea, eta zuke esan dezuna leheno, agian oindikan jende batzuk ez dakila zegoeretan dauden, dauden seigazte, oie, gordon, ba, donastiko taldea daude, tolosakua, ba, piskatoi zabaltzeko. Eta jendea, ba, ukera izateko, giro desberdinetan urbiltzea, eta ba, ateatzea, elkartasun kartelekin, eta... Mm. Osondo, osondo. Eh, aurrerako gausa pentsatu da ituzue edo, bueno, oraindik an imajinatuz zuen billeteretan ero gausa geiago antolatzen arituko saretela baita ere. Ez dute esaten el eskoa, eh, bai siketa hurrengo ja abenduan sartzen gera pentsatu du ja abendurako ba. Oson. Ba, hurrengo batean eh dago gaztafaria eta orlandaren 10 euro batikan txartelak eta hor Crisol Gilagon, egongo da e, e baita eta animatzen zaitu dut Tortean. Gauza, mm. de xente egiten aizetez, gaztetxean ez, azken den moraldian, entzuten da eskalada taldea ahia zera zizen, ez da ba, bueno, gauza bueno, aurreko kontzertu bai batean da, zine txiroaren abaitaren martxan jarri duzu ez, ta? Ba, ba. Bai, beti gaude hori, ba, gure billetan eta aurrera beira ba gauza antolatzen, eta hori, ba, esan dezuna zine txiroa, kultura arlotikan, kero eskaladana bai, aurrera du, aur bulderraia formartzen nahi da, ta... Zagit pixkanak abai. E, urte aurrena ere baita ere egin zen uten ezta, ba, bain gutxi, bain dela gutxi baita ere, ezaz dela gelditzen ezta, ama bigarrena gainera ez, ama bigarrena, ze moguskuntzen jaiak, ondo? Well, Onda, no, no, onzen. Egun e, aldi osona ez unegin. Ez, es, zinua, bueno, azkerian, ondo pasagenun, eh? Arratxaldean jokuak eta egin genitu, eta jendea egia esan involucratu zen, da ondo, ondo, ondo, Ba, oso ondo. Agian berriago gogoratzea ez, eh? igual larun bateko zita ez, eh? elkartasunez, ba, berriro ba... ba, ere esateagati, zordutan hasiko zereten eta zein zu diren taldea. Ba, gorela. gazetxean egon gogea bostetatik aurrera ja barra irekia eta egon goda, jendia hasikoa hor biltzen, eta hasiko e, dira bosterdiak aldera, lehenengo horregia, gero rap, eta gero ja pasaidan abukatzioan, pintxo batzukta, faltzeko jendia, eta gero gauian, ba, punkoi, amarretatik aurrera. Mm. Vamos, no. Aguanta pena guiñado, mira, es que era en animatzen den. Venga, si